Візьмімо для прикладу Середній Надніпров'ї, район Києва. В районі Києва та його околиці ці пам'ятки виявлено в таких пунктах в самому Києві, на території Десятивної церкви, у Віті та в Корчуватій. Отже, навіть сні п'яти сеної кілометрів одне від одні це свідчить про суцільність, а не про епізодичність розпросторення пам'яток зарубинецько-корчуватівської культури в Середньому Надніпров'ї про суцільність заселення країни. А разом з тим і про те, що хліборобське населення в цей період на Україні було вже досить численне. Україна була в цей час досить густо заселена. були шпильки з бронзи, які становлять собою характерну приналежність могильників з керамікою з зорбенецько-корчуватівського типу, належать до так званого середнього латену Періоду, який в науковій літературі датується 300 сотим століттям перед Різдвом. Виникши десь у 5-4 столітті, ця культура широко розпросторюється на Україні у 3-1 столітті. Вона є виразником свідчення перемоги елінських впливів і Елінської середземноморської орієнтації над туранськими і іранськими зв'язками, азійськими та каспійсько-малоазійськими впливами, як це було за попередньої скитської доби. Україна, як ми вже відзначили, вступає в античний період свого розвитку. Які господарсько-економічні і разом з тим суспільні зміни сталися на Україні в цей період на етапі переходу від скитської до античної доби? На попередньому етапі скидство у своїх зв'язках з Туранським світом виявило себе в скотарсько-вершницькому аспекті. У свою чергу Іран за цієї доби був, як ми вже знаємо, об'єктом експансії скитів на зовні завойовницької політики вершників, їх грабіжницьких нападів, басмачство скотарів баю обернуло Україну в імперію вершників, призвівши до збройного конфлікту з персами. Важко сказати, які наслідки мав похід Дарія на Україну, але фактом лишається те, що в наступний період, тобто саме в той, про який тут йде мова, зовнішні зв'язки України ведуть не на Схід і не на Південний Схід, а на Південь. Морські зв'язки заступають суходільні, як це було досі. Україна втягається в орбіту боротьби між Мітрідатом і Римом, за шляхи розв'язання проблеми світової імперії, і Мітрідат, що плекав ідею понтійського розв'язання проблеми світової імперії, знаходить свою загибель в боротьбі з Римом на території України. Мусимо відзначити тут основний господарчий факт. В основі зв'язків України з античним світом лежало хліборобство. Нагадаємо вже знані нам факти. Хліборобство – яке подувало на Україні за часів Трипілля і яке було пов'язане тоді з великохудобним скотарством, було отсунене на задній план спочатку вершництвом шнуровиків, а тоді скитів. У першому тисячолітті перед Різдвом на Україні хліборобство починає знову поступово набирати того значення, яке воно мало колись. На базі цього розвитку тубільного хліборобства і зміцнюються взаємини з античним світом. У міру поширення цих зв'язків, орач-хлібороб починає повертати собі втрачені економічні позиції. Не забудьмо, давній світ за часів перед Різдвом годується українським хлібом, як і Голяндія в 17 столітті по Різдві. В умовах налагодження і сталих економічних зв'язків з античним світом, в умовах ствердження військово-політичної могутності Риму, скотарство втрачає свій економічний, а вершництво – свій політичний сенс. Навпаки, економічна вага хліборобства в господарському житті країни, а разом з тим і вага хліборобської громади, супроти бая, скотаря і вершника, зростає дедалі все більше. Господарство України в цей період включається в економічну систему античного світу. Воно модернізується, підпорядковується економічним формам цього останнього. За зміненої економічної системи,